Els experts en infància que ahir van participar en el 18è fòrum de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i d'Adolescència van reclamar més recursos per lluitar contra la pobresa infantil i van aprofitar per denunciar que Catalunya destina a aquestes polítiques el 0,9% del PIB, quan el conjunt del de percentatge és de l'1,4% del PIB i la mitjana europea és del 2,2%. El president de la fadaia Jaume Clopés, va destacar que la inversió en infància és un dels pilars bàsics per aconseguir una societat equitativa, cohesionada i competitiva però va insistir que a Espanya i Catalunya ha estat una de les assignatures oblidades en les últimes dècades. La consellera de Benestar Social i Familiar, Neus Moner, va reconèixer que la inversió està lluny de la mitjana europea i també dels nivells d'abans de la crisi econòmica, però va insistir que s'han fet abans avanços per donar visibilitat al problema, com per exemple el pacte per la infància signat a Catalunya amb les entitats socials. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM a tot un poble que us parla i acompanya Cristina Pení i jo, en Lucas com a tècnic i en Jordi Garcia Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia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 Avui divendres a les 5 de la tarda, el regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, assistirà a la jornada de portes obertes d'AREP, que celebrarà motiu del seu 35è aniversari. L'AREP és l'associació per a la rehabilitació de les persones amb malaltia mental. L'acte es farà al passeig Maragall, número 124. L'associació per a la rehabilitació de persones amb malaltia mental, AREP, es dedica a l'atenció de persones amb aquest tipus de malaltia. Des dels inicis, l'Associació per a la Rehabilitació de Persones amb Malaltia Mental s'ha dedicat a l'atenció de persones amb malaltia mental, obrint camí en la creació de serveis i activitats per a ells. El Club Social, el Centre de Dia, els pisos terapèutics i els centres especials de treball són algunes de les iniciatives que s'han anat creant al llarg d'aquests 35 anys. Recentment han inaugurat la botiga social i ecològica Cal Romesco, on hi treballen persones amb malaltia mental. L'Associació per a la Realitació de les Persones amb Malaltia Mental, AREP, va néixer el 1979 davant la mancança de recursos i ajudes amb què es trobaven les persones amb esquizofrènia i d'altres malalties mentals. Des d'aleshores, l'entitat ha creat alternatives per ajudar i rehabilitar les persones afectades d'una malaltia mental i millorar el seu nivell de, de qualitat de vida. Actualment, Arep té 197 socis i atén a uns 180 usuaris i acumula una gran experiència en el seu àmbit. Durant 35 anys han treballat per millorar les condicions de vida d'aquests pacients, la seva integració en la societat i en el sistema productiu i la lluita contra els tòpics i els perjudicis que, més que la malaltia en si, els acorralen i aïllen. Arep compta amb una unitat terapèutica que treballa com a centre de dia. Els usuaris dormen a casa seva i assisteixen diàriament al centre. Els pacients troben en aquest servei diferents maneres d'incrementar la seva autonomia per tal d'augmentar les seves capacitats cognitives i socials. Amb l'objectiu de millorar les relacions entre persones amb malaltia mental, l'entitat disposa del Club Social. Els usuaris participen mitjançant assemblees, les, la programació i la gestió de les seves activitats. Un altre dels serveis d'AREP és el Centre Especial de Treball la Calaixera, que té com a missió la creació i manteniment de llocs de treball de qualitat per persones amb malaltia mental. D'aquesta manera, aconsegueixen la inserció laboral a l'empresa ordinària. D'altra banda, les llars residència i les llars amb suport permeten a aquestes persones a millorar l'autonomia, la comunicació i la reducció de les seves destreses i capacitats per un bon funcionament de la vida diària. El Departament d'Orientació Psicològica i d'Intervenció Personal i Comunitària organitza reunions dirigides als associats, als familiars amics de, i amics de les persones amb malaltia mental. L'objectiu és ajudar a entendre la malaltia i trencar amb l'estigma social alhora que s'intenta prevenir l'aparició de nous casos i les activitats del 35è aniversari. Per celebrar doncs, aquest 35è aniversari, com dèiem, l'entitat ha organitzat doncs, diferents activitats doncs, comemoratives, eh, com per exemple doncs, xerrades, portes obertes i un festival, entre d'altres activitats. Per donar el tret de sortir de la celebració recentment, s'ha inaugurat una botiga social i ecològica on hi treballen persones amb malaltia mental. Més coses a comentar-vos. El regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi, participa aquesta nit en la catorzena nit de l'esport de Sant Andreu. Avui divendres a les 8:30 i mitja del vespre, el regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, participarà en la catorzena nit de l'esport del districte de Sant Andreu. La nit de l'esport té com a principal objectiu reconèixer aquells esportistes, clubs o entitats dels diferents barris del districte de Sant Andreu, que per diferents motius hagin obtingut una especial rellevància la temporada doncs, 2013-2014. L'acte es farà a la nau central de la Fabra i Coats, al carrer, carrer de Sant Adrià, número 20, i comptarà amb la presència de l'ex-seleccionadora de natació sincronitzada Anna Tarrés, entre d'altres. Prèviament, a un quart de set, se celebrarà la nit de l'esport per a categories de fins a 14 anys. a L'espai Josep Bota també al recinte de la Fabri Coats. Parlem ara de la Guàrdia Urbana, que desallotja el centre social ocupat Distrito 6, a Navas. La Guàrdia Urbana va desallotjar dimecres el centre social ocupat Distrito 6, situat al barri de Navas. L'actuació policial, iniciada poc abans de les vuit, va aplegar una cinquantena de persones que es van concentrar de forma pacífica davant de la finca. L'edifici, situat al número 322 del carrer d'Espronceda, entre els carrers de Palència i Múrcia, és de titularitat municipal. Algunes de les persones que vivien en l'edifici han explicat que els han assegurat que hi podran entrar a recollir les seves pertinències en els propers dies, però reclamen poder fer-ho de manera immediata. La Guàrdia Urbana... Eh ha destinat 8 furgonetes al desallotjament del CCO Distrito 6, que fa 3 anys que estava ocupat i on hi vivien una quinzena de persones. I ara parlem de la Trinitat Vella, perquè l'Ajuntament diu que construirà el centre que substituirà el de la Trinitat i el allugarà a la Generalitat. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han anunciat que la presó model tancarà les portes al 2017 i serà traslladada a un emplaçament nou a la Zona Franca, on també s'aixecarà un centre penitenciari obert, que estarà llest abans, al 2016, i que propiciarà la clausura de la Trinitat i la reforma de Wat Ras. Les dues presons estaran al mateix solar, a uns metres del centre d'internament per a estrangers. Pel que fa a la Trinitat Vella, el centre obert que hi allà serà parcialment entregat a l'Ajuntament. La Generalitat conserva 3.969 metres quadrats en aquesta zona on, segons ha anunciat, es construirà vivenda social. I ara parlem de les obres de millora al carrer de Caracas. Us informem que a partir del dilluns i fins al 26 d'octubre duran a terme les obres de millora del paviment al carrer Caracas entre els carrers Lima i Tucumán. Per aquest motiu, l'àrea d'aparcament quedarà doncs anul·lada mentre durin els treballs eh, pensaran en les persones impulsant Barcelona. La data de finalització serà donc a l'octubre d'aquest doncs, mateix any. I ara sí, ara entrem en plana cultural. El Centre Cultural Can Fabre us ofereix la conferència Escòcia, una terra per descobrir. El Centre Cultural Can Fabra us oferirà divendres a les 7 de la tarda una conferència dins del cicle Coneguem el món, Escòcia, una terra per descobrir, a càrrec de Mary Bain, fi, filòloga escocesa, resident a Barcelona. Un viatge per les terres escoceses defugint dels tòpics i sobrevolant el seu impressionant llegat cultural i social. Aquesta exposició, doncs, aquesta conferència, perdó, es farà a l'auditori del Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 2432, i organitza, doncs, Coneguem el món i col·labora al Centre Cultural Can Fabra. I un últim punt cultural per comentar-vos és que la fàbrica de creació nau i obre nou us ofereix avui el concert dels The Blues Youngs i els Blues Net Bar. La fàbrica de creació Nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix avui a partir de les 8 del vespre el concert en directe dels The Blues Youngs i Blues Net Bar. Doncs es tracta d'una nit de blues en rock i ritme en blues. L'entrada general és de 6 euros. Doncs el que fem ara mateix és escoltar una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Fins ara. El temps s'atura al teu costat No em penso que sentat Tot allò que un dia em vas prometre Saps que no tinc forces per guanyar i poder continuar endavant I cada nit veuràs que torno a començar sense greu Segons que no hi és tu oh, oh, oh, oh. Allò... Des del 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble A Radio Trinitat Vella I ara és moment de parlar d'una entitat, Andreuenca, que treballa per les persones amb malaltia mental. Aquesta entitat es diu AREP i amb qui parlem ara mateix és amb el responsable de l'àrea de prelaboral i psicòleg, el senyor Joan Segura Molina. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns, eh, hem arribat al 35è aniversari d'AREP, quines són eh, doncs en aquests moments les vostres perspectives de, de futur? Bueno, les nostres perspectives de futur una mica és el eh, per és la primera vegada que estem celebrant aquest 35è aniversari i hem fet aquestes portes obertes, uh -huh. és una mica per donar-nos a conèixer la comunitat uh -huh. com, a, com a forma de trencar l'estigma que envolta totes les qüestions de la salut mental i fer palesa de que som una entitat més de la comunitat i pertanyem a ella. Uh -huh perquè com a psicòleg, no sé si ens podries comentar, eh, una persona que té aquest tipus de malaltia, neix amb aquesta malaltia o o en, de, o en fases de la seva vida doncs, eh, apareix, d'alguna manera? A veure, eh, aquesta és una malaltia i hi ha moltes hipòtesis al respecte. Hi ha les hipòtesis eh, biologistes, les mm -hmm. quales dominen la a uh, la biologia i a les hipòtesis més ambientalistes que estan orientades més a què és l'entorn que propueix la, la malaltia. No? Uh -huh. uh, nosaltres som una mica eclèctics en el sentit que estan, poden haver-hi una predisposició genètica però també l'entorn ha eh, de ser afavoridor d'aquesta malaltia. ¿vale? Uh -huh. I una mica també... Eh, Bàsicament és la predisposició genètica que la persona pugui tenir, que és això, uh -huh. és el principal. I de quina manera des d'AREP de, podeu ajudar aquest tipus de, de persones amb aquesta malaltia? AAREP té tota una sèrie de recursos uh, i serveis que van des del centre de dia, que és el servei, tots són serveis rehabilitadors. Uns uh, rehabilitadors de l'autonomia, i la persona, altres que són rehabilitadors de l'aspecte més laboral de la persona, altres rehabilitadors del tema dOSI, de, què és el que puc fer en el meu temps lliure. I llavors van des de serveis des del centre de dia que va ser l originari. De, quan es va fundar l'associació uh -huh. uh, seguit per a temps es deia Esplai però després es va passar a ser club social, després van vindre els pisos assistits i residències uh, actualment en tenim tres uh -huh. dues aquí a Barcelona i una a Palafrugell un centre especial de treball un servei prelaboral, un servei d'atenció a les famílies de, i de, dos departaments d'intervenció social i personal uh -huh. i un departament d'orientació psicològica. I a part d'això, l'última creació seria l'associacionisme i el voluntariat on les persones de la comunitat pues, eh, realitzen serveis de voluntaris a, aquí a l'AREP. Això vol dir que en 35 anys heu treballat força i que aquestes persones doncs, poden sentir-se d'alguna manera acollides pels vostres serveis, no? Uh -huh. Sí, són tots tot aquests serveis que jo he descrit, uh -huh. una mica el que intenten és millorar la qualitat de vida tant d'aquestes persones com de les seves familiars. Uh -huh. Uh -huh. També hem de dir que l'AREP, l'Associació per la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental, va ah. néixer el 1979, és a dir Exacte. que uh -huh. ja, ja porteu uns quants anys de trajectòria i uns quants anys de, de, de tractament no? amb aquest tipus de, de malalties i amb aquest tipus de de persones, no? Sí, sí en aquest any estem celebrant els 35 anys uh -huh. i que durant tot aquest any englobarà tota una sèrie d'actes aquí a l'entitat i també dintre de la comunitat en diferents espais de la comunitat estan previstos que es celebrin diferents actes una mica, com us ho he al principi per donar-nos a conèixer i que la gent no ens vegi com, bueno, vale, si un edifici que por... no portem 35 anys en aquí, uh -huh. eh, perquè nosaltres vam vindre d'un altre lloc de... Uh -huh. Sí. d'on estàvem a un altre lloc, i llavors bueno, ens van implantar aquí a, a la Rira de Sant Andreu, ¿vale? uh -huh. però bueno, estem aquí des a Passeig Maragall, i el uh -huh. que volem és que clar, fa molts anys que estem, concretament fa uns 18 anys que estem aquí al barri, i la gent doncs, bueno, segurament té l'imaginari què és aquest edifici, què és aquest edifici d'aquesta manera uh -huh. I, bueno, mica, mica, i el 35 aniversari és una mica trencada l'estigma perquè la gent ens, doncs, ens coneixi i que nosaltres també ens obrim a la comunitat uh -huh. i bueno, llavors, per això és avui la celebració d'aquest 35è aniversari. Perquè vosaltres eh, suposo que deveu tenir doncs, una manera de treballar per, per lluitar contra els diferents tòpics que es presenten respecte d'aquesta malaltia, no? Sí. A veure, és una mica és, d'entrada, el, el que pretenem nosaltres és que atendre les persones que vinguin aquí eh, i dir-los que són persones que tenen unes capacitats, i moltes, i que d'aquestes capacitats intentar eh, extreure'ls-hi i que ells creguin amb les seves capacitats i que poden fer moltes coses, ja siguin de rehabilitació ja siguin laborals, llavors, que, ells, que les persones cregui, creguin en ells mateixos uh -huh. i que llavors ja a partir d'aquí i que es facin reivindicar. Moltes vegades també és amb les famílies, que les famílies també creguin en els, les persones que tenen uh, malaltia mental i que estan dintre del seu sí i que també creguin en elles. Llavors, uh -huh. Tot nosaltres eh, engeguem tot un programa, són programes diferents que són des del centre de dia, al servei prelaboral, al centre especial de treball, on intentar millorar totes les capacitats uh -huh. que té les persones que les tenen i moltes vegades no saben que les tenen. i el que Nosaltres intentem és potenciar aquestes capacitats i fer-los adonar de que, de que les tenen i que poden fer coses. Uh -huh. Perquè vosaltres sou, esteu organitzats com a socis, com a usuaris del centre... Com està uh, organitzat AREP? AREP és uh, un centre privat, uh, uh -huh. concertat amb la Generalitat, que dona tots aquests serveis uh -huh. i a més a més llavors, està format també per famílies i socis. L'origen de, del centre va ser en el 79 un grup de famílies es van ajuntar perquè tenien fills amb una, amb una problemàtica mental. Llavors, uh -huh. com que veien que la societat no responia a aquesta problemàtica, doncs es van unir i van fundar l'associació. Uh -huh. I en aquests moments, quants socis podríem comptar? Doncs pues podríem comptar... No et sabria dir ara quants, perquè jo no sóc mm. en el que estic en el, el tema, jo no, no domino el tema, o sigui, però sí que tenim socis, eh, ja dic no puc dir un número perquè els desconec, no llavors seria diria, un número que, per dir-te'l, però que no, no, no seria real. Però sí que tenim socis, sabem que tenim socis, i cada vegada en tenim més per tots els serveis que donem o sigui que, i pels anys que portem. I els usuaris eh, s'han de fer socis abans? O... No, no, no, els usuaris no s'han de fer socis. Els usuaris, mm. eh, molts d'ells venen derivats dels eh, centres de salut mental de Sant Andreu, del mm. Centre de salut mental de Sant Martí, eh, i després aquests són els que van al centre de dia, i mm. després el altre al club, el al servei prelaboral, el centre especial de, de treball, doncs són usuaris que poden vindre derivats, de qualsevol altre àmbit o qualsevol altra entitat derivadora. Mm. També eh, hem, hem pogut esbrinar una mica a, a Arep i el que heu fet recentment és un, inaugurar una botiga social i ecològica. Sí, tenim una, es, pertany al Centre Especial de Treball, mm. que és una nova branca de negoci i en el qual bueno, s'intenta pues, apropar a, a la comunitat productes ecològics, de proximitat, i que es sentin satisfets, i, i llavors invitem a tothom que vingui avui, i, mm -hmm. eh, que és el, estem de portes obertes des de les 9 fins a les 7 de la tarda, mm -hmm. i que passin, que ens coneguin i que vinguin a veure, inclús fins que passin per la, la tenda, que altra ho mescles, mm -hmm. es diu i que, bueno, que si atenen ja a bé, doncs que comprin. I també teniu un centre especial de treball que es diu la Calaixera, no? Sí, que és la Calaixera i que una, és com jo estic explicant, no? que el Cal Romesco és una tenda que pertany al centre especial del treball, la Calaixera. Uh -huh. que també altres branques de negocis són de la distribució de papereria, uh -huh. de oficines o empreses, i el, també el servei de missatgeria amb conjuntament amb l'empresa AESM. Uh -huh. Doncs avui celebrem aquest 35è aniversari d'AREP. Uh, sabeu almenys alg alguns dels actes que hi han organitzats per a aquesta celebració? Sí. Uh, bueno, com t'hi dir, eh, durant l'entrevista, uh -huh. estan programats diferents actes al llarg de tot l'any en uh -huh. totes les altres entitats eh, i centres cívics de uh, la zona del barri, uh -huh. uh, llavors perquè per, per celebrar-ho aquest, aquest uh, 35 aniversari. Uh -huh. D'acord. Doncs si voleu afegir alguna cosa més que ens haguem deixat uh, de parlar algun tema sobre la soió sobre la rehabilitació de persones amb malaltia mental. Mm -hmm. bueno, és una mica tornar fins a fi peu en el sentit que, la salut mental és un problema de tots i que una mica és trencar l'estigma en el sentit de dir que són persones que tenen moltes capacitats i mm -hmm. que nosaltres el que intentem és... Uh, que floreixin, no? Una que mica? floreixin aquestes capacitats d'aquestes persones i, i veure que són totalment mm -hmm. normals. Doncs tinc aquí la meva companya Cristina que també vol fer alguna pregunta al respecte. Molt bé. Sí, hola, Joan. Eh, bé, bueno, des de l'AREPA esteu treballant bueno, doncs per millorar les condicions de vida no? d'aquestes persones doncs, que pateixen malalties mentals, Exacte. però creieu que encara falta encara doncs, una integració d'aquestes persones amb malalties mentals dins de la nostra societat, que potser encara estan encara una mica eh, arraconades, potser que, els, que no acaben d'integrar-se. De... Sí, um, sí, i tant, evidentment. Uh, nosaltres també Tenim una sèrie, a part de tots els uh, recursos que us he comentat, hi han tot una sèrie de comissions que estan formades per tècnics, usuaris i famílies de persones de, de, que tenen malaltia i persones externes al centre Arep, que són una sèrie de comissions que van encaminades a, per exemple, hi ha una comissió de trencar estigma, una comissió d'horticultura, una comissió d'esport, una, una comissió de revista, no? encaminades... Això, a trencar l'estigma que hi ha quan la gent sent parla d'una persona que té problemes de salut mental ja sí. una mica es posa a distància. No? Sí. I una mica tot, totes aquestes sí. comissions el que pretenem és això, que, que es vegi com una cosa propera, que, que no hi ha res d'estrany, no hi ha res de maldat, no hi ha res de, que, que ens en tinguem que vergonyar. Clar, no, no? clar, no. clar. Les comissions eh, volen i té. Uh -huh. i què és el que necessita una persona amb, amb malaltia mental per sentir-se doncs, ben acollida per la societat d'avui dia El que necessita bueno, és bàsicament és eh, comprensió eh, acceptació uh -huh. i eh, el, jo penso que un dels de, problemes no el problema a veure, el Tu, la pregunta que que fet, eh? és sí. a, què necessita una persona per sentir-se acollida a la muntada de la societat, doncs, sencillament acceptada. Uh -huh. una persona és ser acceptada tal com un és, o i sigui, nosaltres en aquest 35è aniversari el nostre lema és integrar en la diversitat. Uh -huh. doncs, doncs, això vol dir que integrem la diversitat, és a dir, integrem diferents formes de veure la vida, integrem diferents formes de pança, integrem diferents formes de de tots. I uh -huh. imagino també que en aquests 35 anys també l'evolució també ha estat també bastant també, no significativa, no? Potser també el balanç di que ha, ha estat també com molt positiu, no? Potser, eh. Sí, no, clar, la vostra i... tasca també, no, d'integració també d'aquestes persones dins de la societat, potser també hi haut també un canvi des de que vau començar, no? Al als al 1979 exacte. fins ara, fins al dia d'avui. Hi ha, hi ha hagut un canvi, ha hagut un canvi de mentalitat per part de, la, de tota la comunitat i uh -huh. de tota la societat, però jo crec que encara hauria de ser més encara gran més. aquest canvi. Mm -hmm. Molt bé, doncs, Joan Segura, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a aquesta trucada i esperem doncs, que aquest aniversari, aquest 35è aniversari, vagi molt bé i que les persones amb malaltia mental doncs, se sentin ben integrades en el que és la nostra societat. No? Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu. Bon molt bé, doncs acabem de parlar amb Joan Segura Molina, que és el responsable de prelaboral i psicòleg d'aquesta entitat, de la qual us parlàvem ara fa moment, i és avui divendres a les 5 de la tarda el regidor del districte de Sant Andreu, en Reim Blasi assistirà a la jornada de portes obertes d'aquesta entitat, que celebra el seu 35 aniversari. Per aquella gent que hi vulgui assistir, doncs, dir-vos que l'acte principal es farà al passeig Maragall número 124 i que tal com ens deia el responsable d'aquesta entitat doncs, estan de portes obertes des de les 9 del matí perquè hi ha gent doncs que vulgui conèixer i apropar-se a aquesta malaltia que segurament ens afecta a més persones de les que ens pensem. Doncs el que fem ara mateix, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació aquí, aquí en aquest programa, en Tot un Poble. Fins ara. Deixa't anar, oblida les coses que t'han fet plorar. no pensis més en què vindrà. Demà. Fes un pas més, segueix les penjades que un dia vas fer que portar portaran on vas estar, fa temps, ningú t'acompanyarà, però això Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs, com us deia, vam començar el nostre programa d'avui. El Centre Cultural Camp Fabra us oferirà avui divendres a partir de les 7 de la tarda una conferència dins del cicle Coneguem el món. Aquesta conferència porta per nom a Escòcia, una terra per descobrir, i anirà a càrrec de Baidi Baín, que és filòloga escocesa resident a Barcelona, i aquí tenim precisament a l'altra banda el filtelefònic. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, eh, què és el que explicareu aquesta tarda, perquè aquesta, aquesta conferència s'engloba dins el, el cicle Coneguem el món, i eh, voleu parlar d'Escòcia, una terra per descobrir, oi? Sí, uh, parlaré sobretot una mica de, de, de, de la història d'Escòcia, parlaré de la cultura i, i també parlaré d'excursions i de um, llocs molt bonics per visitar Escòcia, uh -huh. llocs que no són tan coneguts per, per la gent uh, d'aquí, perquè um, normalment fan un recorregut bastant senyor, similar i uh -huh. parlaré de llocs més desconeguts. I què fa una filòloga escocesa a, a, a Barcelona? Ah, doncs soc traductora i, uh -huh. i tradueixo de, de català a castellà i grec a l'anglès uh -huh. i llavors he vingut a treballar aquí i, uh -huh. i és un lloc on, on, on feia falta tenir uh -huh traductors na navius d'anglès i per això he vingut bàsicament. Perquè Escòcia té la seva pròpia llengua, no? Per això? Sí, gaèlic, bueno, oh. tenim gaèlic i també tenim uh, scots, que mm. és més com un dialecte, però gaèlic sí que és una llengua que té estructura gramatical uh -huh. i és una llengua uh, de veritat, diguem i què és el que caldria que els catalans coneguéssim d'aquesta de, terra, d'Escòcia? Perdona? Perdona? Què és el que interessaria que els, els catalans coneguéssim d'Escòcia? De, doncs hi han tantes coses que uh. és, és difícil resumir. Uh -huh. um, tot i la mala fama, tenim una gastronomia interessant, uh -huh. eh, tenim uns, unes platges que creuries que estàs en el Carib, però no, uh -huh. estàs en Escòcia, uh -huh. eh, tenim una gent molt, molt simpàtica, uh -huh. eh, tenim música tradicional espectacular, uh -huh. tenim moltes tradicions i... Tenim molta pluja, això sí, però, però en general, mm. uh, si tens la sort de tenir una mica de sol, és, el paisatge és realment espectacular. I hi ha alguna cosa que ens assemagi en entre Escòcia i Catalunya que sigui semblant? O... Um, jo diria uh, mm. la justícia social, la... Uh, el sentit de la comunitat uh, uh -huh. d'ajudar-se entre ells, la, uh -huh. les persones um, uh, clar, a nivell polític últimament hem tingut moltes uh -huh. coses uh, mol molts uh, moments uh -huh. semblants uh, uh -huh. ja, ja ho sabeu uh -huh. i, i clar és, és... sí que hi ha molts punts en comú uh -huh. això, això es veurà jo uh -huh. diria en, en la, la xerrada d'avui Uh -huh. I com a escocesa com veus aquesta, aquesta consulta que diuen que es vol fer a Catalunya? Doncs estic decepcionada perquè vaig anar a apuntar-me com a estrangera per votar per una cosa que ara sembla que eh, no és realment el que jo pensava que seria. Eh, llavors estic molt decebuda ara mateix. Mhm. Sí. Uh -huh. Doncs aquella gent que volgui descobrir Escòcia, aquesta tarda, a partir de les 7, doncs, que s'acosti pel Centre Cultural Can Fabra, oi? Da, exactament, sí, mm, a l'auditori. Doncs, Valdi, veïn, moltíssimes gràcies per atendre i esperem doncs, que aquesta tarda sigui tot un èxit aquesta conferència que esteu preparant. Moltes gràcies, jo també ho espero. Vinga, que vagi molt bé, bon dia. I, igualment, bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb Mayri Bain, que és filòloga escocesa resident a Barcelona i que ara el que ens oferia doncs, és una mica un tas d'aquesta conferència que es realitzarà aquesta tarda i que porta per nom Escòcia, una terra per descobrir. El que fem ara mateix és doncs, anar-nos-en ja directament a conèixer eh, d'altres coses de l'actualitat d'avui, però abans, però, com sempre, oferim una mica de música i tornem tots aquí amb més informació. Fins ara!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 Doncs fa moment estaven parlant d'Escòcia, d'una terra per descobrir una, una conferència que precisament es realitzarà el Centre Cultural Camp Fabra i que precisament doncs, Escòcia té moltes coses en comú amb, amb Catalunya, tal i com s'ha descobert don, o, com, o tal com sabem de fa uns mesos. I precisament ara el que volem fer és parlar de Catalunya i ho fem amb l'Assemblea Nacional Catalana i amb la seva responsable Sant Andreu, la senyora Lídia Albaric. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs Lídia, aquesta tarda a les set, els catalanistes, oi? Bé, hi ha diverses coses. Eh, i, sí, i és lògic que ens componguem aquesta tarda a les 7 als uh -huh. catalanistes hi ha una reunió de la taula pel dret de decidir de Sant Andreu uh -huh. eh, eh, perquè s'està preparant un gran acte pel dret de decidir a la plaça Can Fabra el dia 2 de novembre uh -huh. eh, en, aquesta, en aquesta taula uh -huh. ara mateix hi ha 30 entitats adherides de Sant Andreu, totes. De districte de Sant Andreu. Uh -huh. eh, jo, si vols, te, te les dic que justament les tinc aquí al davant. Eh? Però, eh, eh, per exemple, hi ha l'Associació la, de Comerciants de la Trinitat Vella, uh -huh. i sí. hi ha Trini Jove, uh -huh. hi ha l'Associació de Veïns de la Sagrera, la de Sant Andreu, el Centre d'Estudis Ignasi d'Eglésies, uh -huh. el Club Esportiu Sagra Grenc, el Club Petit Congrés, i... Uh -huh. eh, totes les comissions de festes, bueno, totes no, eh? Sant Andreu, Sagrera i Congrés, comissions uh -huh. de festes també, els partits sobiranistes, eh, jo diria que hi són tots, uh -huh. amb hi Iniciativa per Catalunya, eh, hi ha, hi ha el, el, el, el web Start Sant Andreu, eh, uh -huh. els que han fet la web, el Tot Història, Associació Cultural, dues penyes barcelonistes, una, de, una que es diu la 100% i una altra que, és, que es diu al Districte 27%. Doncs aquestes serien algunes de les entitats sí. que precisament estan preparant aquest, aquest 2 de novembre, tal com ens deies, no? Exacte. Però més la, la, la, és idea és, a... la idea és fer, que cadascú ensenyi què fa i fer una mm. festa eh, en parlaments, etc. S'està preparant. I aquesta tarda sí. eh, es troben per, per anar lligant coses. Però a més a més hi ha altres, altres activitats que també es realitza l'assemblea aquests dies, oi? Sí, sí. A, a, a, a la taula pel de decidir, l'Assemblea és un membre. Més, uh -huh. eh? Vull dir, no, no, no som instigadors o, o organitzadors al 100%, eh? l'organitza uh -huh. tothom. I, a, a més a més, avui també hi ha una assemblea extraordinària de l'Assemblea Nacional Catalana Sant Andreu. Uh -huh. a, al Centre de Cultura Popular de Sant Andreu ja hi ha cremat, perquè, eh, bé, hem de, hem de parlar de tot el que està passant, Uh -huh. i l'assemblea ens ha demanat doncs, que hi eh, diguem la nostra perquè eh, en, després el, comitè, el, el secretariat nacional es reunirà i diumenge farà eh, el comunicat oficial de la posició de l'assemblea respecte al eh, que ens està passant, diguem-ne. Uh -huh. Perquè hem de dir que aquest diumenge serà important a l'hora de tirar endavant amb aquesta consulta. Moltíssim. No, no, no, no per tirar endavant la consulta, sinó per tirar la independència. Uh -huh. eh? Vull dir, eh, és, és, volem, volem fer un, un gran acte, com, com sempre fem, un festiu, reivindicatiu, perquè nosaltres no farem ni un pas enrere i volem, volem que la gent torni a, a dir-ho. Eh? Volem que ompli la plaça, la crida és un omplir la plaça, i com sempre, eh? amb samarreta groga, claríssim, que el color groc ens identifica i, i anirem allà a fer una festa. Hi haurà molts parlaments, uh -huh. es, es reunirà una, una immensa part de la societat civil, uh -huh. eh, gent sense etiquetes polítiques, eh, actors, uh, uh, artistes, uh, com el Liliac, per exemple, és una de les persones que hi participa, uh -huh. i de Sant Andreu, per exemple, també hi anirà uh, algú, algú amb... amb amb nom i condoms, eh? algú, uh -huh. algú nostrat. Eh? Avui ens de confirmat, per exemple, que eh, serà l'escenari el uh -huh. Jordi Benacolotxa, que és un actor força Enge. conegut. D'aquí a ja Sant Andreu, sí, sí. Sí, uh -huh. sí, sí. Això ho farem diumenge. Uh -huh. I, eh, I, a més a més, l'Assemblea farà públic el comunicat de la seva posició respecte a, a la consulta, respecte uh -huh. a com ha de tirar a partir d'ara, el que pensa, com a tirar a partir del procés cap a la independència, que, que no que havia dit De fet, faltan 22 dies, no ara, en aquests 22 moments. Dies. 22 dies, jo passo cada dia pel comptador que hi ha a la plaça Sant Jaume. Mm -hmm. sí, sí. I com, com ho veus? Perquè 22 dies, suposo que... Mm, aviam, ho hauràs de veure d'alguna manera, <laughs> això, no? Mm, com com ho veus a, a, a 22 dies de que se celebri la consulta? Mira, la meva opinió és que pitjor seria que, que no féssim res. Mm. Eh, eh, ja veurem, eh, diumenge en decidirem i, i ho decidirà tota l'assemblea en bloc. Mm -hmm. I, i jo, jo he anat veient, hem anat comentant, han, sur, han sortit a, prems, a la premsa, a tota la premsa, eh, a Esquita, a mm -hmm. la ràdio, a la televisió ens han sortit Mil uh -huh. coses, eh? però l'assemblea no ha pres encara uh, per escrit la decisió uh -huh. perquè la farà pública i, i, i la sabrem tots els membres de l'assemblea al mateix moment, al mateix temps que s'estigui a uh, uh, dient eh? que suposo que serà uh -huh. la Carme Forcadell i la Muriel Casals, que uh, ho diran, no ho sé, uh -huh. doncs ho sabrem, eh? ho sabrem, el que tothom és tirar endavant, de cap manera, de cap manera, a, a paradar això eh? mm -hmm. amb, amb, amb, amb consulta, consult amb el que sigui, amb el que sigui, però no pararem de cap de les maneres, potser el que necessiten els polítics, sobretot, és tornar-los a, a, a dir:Eell, estem aquí i nosaltres ho hem començat i, i volem continuar. Mm -hmm. necessiten potser demanar la nostra força, però el cas és que la tenim, en cas és que la tenim i de cap manera de cap manera admetrerem que, que això quedi igualit de cap manera no tenim massa prop i massa a tocar doncs haurem d'esperar diumenge per saber sí. com, com sí, sí, sí. què és el que s'acaba de decidir no? ah, exacte, exacte ja. i diumenge a, la tarda, sí. diumenge a la tarda perquè això és és un ritme frenètic uh -huh. a la plaça Can Fabra Farem uh, la Setmana Nacional Catalana farà un, un acte per uh, una trobada de voluntaris de la Lliga Enquesta que començarà la setmana que ve, a Sant Andreu, sí. al districte de Sant Andreu. Uh -huh. Aleshores, uh, hem, hem decidit que diumenge uh, els convocarem, els hem convocat a tots, perquè, uh -huh. perquè uh, ens trobarem a, a les 6 de la tarda, farem farem un... Ens, els demanem a tots que també vagin de grocs, farem una uh -huh. passejada, uns petits parlaments i acabarem amb un, amb un petit mos. Eh? Uh -huh. I serà com si diguéssim el tret de sortida o l'acte oficial uh, perquè la setmana que ve començarem a, a fer la gira d'enquesta uh -huh. a, a Sant Andreu, als diferents, als diferents barris de Sant Andreu. Uh -huh. D'acord. En... El dia 19 a les 12.30 uh -huh. a la plaça Catalunya i a les 6 de la tarda a Sant Andreu. D'acord. Doncs estarem pendents de les diferents activitats que s'hi realitzin i en tot cas, doncs, en el moment que tu creguis més convenient, doncs podríem fins i tot entrar i parlar amb tu a veure què és el que és, en aquests moments s'està realitzant des de l'assemblea. No? I tant, i tant. Ja sabeu que aquí estic jo a la vostra disposició, a la disposició de tothom, vaja. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Lídia. De res. Vinga, gràcies. Bella. Molt bé. Adéu-te. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és anar ja directament a conèixer quina és la nostra habitual agenda. Passeig. Molt bé, doncs una agenda que encapçalem parlant de la Nau Ivanov, que us ofereix el concert d'inici de temporada de Violeta Curri amb Jaume Vilaseca a Trio. Aquest dissabte a les 9 del vespre, la Nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, inicia la temporada i per celebrar-ho oferim aquest concert de Violeta Curri amb Jaume Vilaseca a Trio. Doncs entre els records de la seva infantesa, la Violeta guarda la viva imatge del seu pare assegut al piano de casa seva a Filadèlfia, assetjant assajant la seva música mentre ella el contemplava fascinada. La Violeta va créixer amb la música a la llar al cor, sabent que el seu futur era amb la música. A mesura que la Violeta ha anat trobant la seva pròpia veu com a cantant, s'ha fet cada cop més conscient de tot allò que li deu a les seves arrels musicals. Aquest concert honra totes les dones que m'han inspirat en el transcurs de la meva carrera musical, més que figures històriques, moltes d'aquestes grans cantants de la música del segle XX han estat amigues de la família. Els seus noms miren molt familiars de petita mentre creixia a Filadèlfia en l'entorn d'un pianista de força renom, el meu pare. Doncs ja ho sabeu, la Noi Bonof us ofereix avui aquest concert d'inici de temporada. Actuarà Violeta Curri i Jaume Vilaseca Trió. L'entrada són 10 euros i la venda d'entrada doncs, la podeu fer fins a una hora abans duna de... hora abans d'entrar a l'espectacle a taquilla. Doncs ara parlem del Sant Andreu Teatre, del SAT, que us oferit l'espectacle Codi Postal 00 a càrrec de la companyia Engruna Teatre. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopatria número 54, us oferirà aquest diumenge la representació escènica de l'espectacle Codi Postal 00 a càrrec de la companyia Engruna Teatre. En temps d'omnipresent comunicació tecnològica, queda lloc per al correu postal? Cartes de desitjos, de somnis, plenes de secrets o dirigides a les pors, a l'oficina del Codi Postal 00 i arriben cartes i paquets de tots els racons del món. Un espai màgic ple de poesia visual on les carteres eh, Ruth, Núria i Mireia faran que les vostres cartes arribin a bon port. Doncs aquest espectacle que es realitza al Sant Andreu Teatre i recomanat a partir de 3 anys, es realitza demà dissabte a partir de 2.45 de la tarda i el diumenge a les 12 del migdia i també a 2.45 de la tarda. L'entrada general és de 9 euros amb 50 i hi haurà descomptes, el 50% pels menors de 14 anys, el 20% de descompte pels grups de mínim de 10 persones i el 25% de descompte per majors de 65 anys i amb els que tinguin doncs, també carnet jove. Més coses a comentar-vos, el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu us ofereix l'exposició La Punta d'Agulla d'ahir i d'avui. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes, número 30, us ofereix fins al 25 d'octubre l'exposició La Punta d'Agulla d'ahí i d'avui. Uh -huh. Doncs de nou, l'Associació de Puntaires de Sant Andreu posa en fila l'agulla per commemorar un any més Santa Úrsula, patrona de les puntaires. El punt d'agulla, tal com avui el coneixem, va tenir la l'eclusió en el Renaixement sent Venècia al seu nucli productor i des d'on s'escampa doncs, a totes les Corts Europees. Amb l'exposició trobareu treballs que mostren des de peces clàssiques fins a l'actualització de la punta d'agulla als nostres dies, fruit de la transmissió dels coneixements de la mestra artesana Mercè Vives. Aquesta exposició la podeu seguir avui de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 2.15 de de la nit. L'entrada totalment gratuïta. I atenció perquè ara el que volem fer és parlar-vos d'unes obres, les obres de millora dels carrers de la maquinista. Està previst que les obres s'iniciin aquest mes d'octubre i compten amb un pressupost de 1.566 amb 44 euros. El projecte de centre de talent creatiu que acollirà aquest equipament públic. Entrarà en funcional l'any 2015. Doncs el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar en el seu dia el Pla Especial Urbanístic per la Regulació de l'Equipament del Canòdrum, situat al carrer de la Riera d'Horta 331, al districte de Sant Andreu. Aquest plantejament contempla la restauració de l'edifici catalogat i la recuperació del conjunt arquitectònic original, tot adequant l'edifici a la normativa actual. A més, també contempla l'ampliació d'usos d'aquest equipament municipal, incloent l'ús cultural per a l'espai, que fins ara només podia acollir l'esportiu recreatiu. I es manté l'ordenació de l'edifici i la qualificació d'equipament de l'espai, juntament amb la titularitat pública del mateix. En total, la inversió prevista per a l'adequació d'aquest equipament és de 1.566.44 euros, com hem dit abans. Parlem d'altres coses, parlem d'altres activitats. Hem de dir-vos que les entitats andreuenques estan recuperant el seu espai. El passat 28 de gener, en Consell de Barri Extraordinari de Sant Andreu es va informar de les obres que s'iniciarien cap a la tardor del Casal de Barri de Can Portavella. Doncs hem de des del 13 d'octubre les entitats del Casal de Barri de Sant Andreu ja han estat reubicades provisionalment fins a la finalització de les obres. Us diem, us conentem quines són les entitats que podeu trobar al casal de barri de Camp Portabella, per una banda, el GAC, el, Gai, el grup de gais, les viees bisexuals i trasexuals de Sant Andreu, l'Associació esporti, Esportiva Flor de Neu, que es troba a, a carrer Fraga, també la penya espanyolista de Sant Andreu, que s'ha ubicat al centre cívic de Sant Andreu i que ara tornarà a Can Portavella. També Barcelona Acció Solidària i l'Associació de Veïns de Sant Andreu Sot. Ara us parlem dels espectacles infantils que podreu gaudir a demà al centre cívic de la Sagrera. Al centre cívic de la Sagrera, La Barraca, al carrer Martí Molins, Muro 29, us ofereix fins al 20 de desembre tot d'espectacles infantils. Demà dissabte a les 12 del migdia a càrrec de la companyia Possa Espectacles presenta Biblioteca Tropicalis, un peix pallasso apassionat per la literatura marina, es veu de cop i volta doncs, immers en una aventura en un mar desconegut. L'entrada general és de 3 en 10 cèntims d'euro i els menors de 6 anys doncs, totalment gratuït. I ara parlem de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que de Sant Andreu que informa sobre l'associacionisme comercial. L'Oficina d'Atenció Ciutadana està oferint aquests dies informació per tramitar una obertura de negoci o empresa i fomentar l'associacionisme comercial. Doncs dir-vos que a l'OH podreu trobar un fulletó amb la següent informació. El fet d'associar-se i treballar en equip aporta tota una sèrie d'avantatges que, a títol individual, seria impossible d'aconseguir. Descobreix els avantatges del treball conjunt, honesta a les associacions de comerciants i d'empreses del Districte de Sant Andreu. Les associacions de comerciants i d'empreses estan formades per un conjunt de comerços o d'empreses que es troben en un mateix barri o territori. Són comerciants o empresaris que tenen un interès comú, la millora del seu comerç o de la seva empresa. I ara us parlem d'una varada de llibres a Sant Andreu que es recapta fons per a projectes solidaris. El mercat de Sant Andreu compta amb una parada de llibres a un euro. Els diners que se n'obtenen són destinats a projectes solidaris a El Salvador i a Guinea Equatorial. L'any passat es van aconseguir més de 15.000 euros d'aquesta darrera d'iniciativa i doncs, hi ha un grup de voluntaris de la parròquia de Sant Passia i de l'associació en família Jesús Maria. Molt bé, doncs donem les gràcies a la Cristina Penielo i al Lucas que avui ha estat a la part tècnica i ens retrobem dilluns a la mateixa hora que passa una molt bona tarda. Adéu-siau.